«Послухай мене, кинюся, і тікай звідціляв свою людову батьківщину, а то стіна, яку бажаєш підкопати, роздушить тебе. Ти став конунгом над сотнею чи двома гриднів. Війна, яку затіваєш, це боярська крамола, а буря, яку починаєш, це буря у глечику». Слова Добрині не переконали Свена, але зацікавили його. Він підняв стомлену голову і з насміхом глянув в очі старому. «У глечику. Ха-ха, пожди, старий, день-два, а тоді побачиш...» як широке народне море загуде славою новому конунгові, і йому поклоняться всі, як кланялися колись Аскольдові. Аскольдова могила по нинішній день стоїть під Києвом, і багато-багато таких могил по світу, де спочивають самозванці. А знаєш ти чому? Тому що влада – це не гроші і не зброя, а закон, власником якого є цілий народ, від боярина до мужика. Один кланяється Христові, інший – Одінові, та всі коляться силі. А єдина сила в державі – сила народу. А таки я зарубав Яроповка і клянуся одіном, що не спочиною рукою не подвигну і на могилі Володимира своєї влади. Ти, Свене? Ні, не ти побив Яроповка, а воля народу, яка прагнула до об'єднання руських земель. Як бджоли проганяють трутнів та побивають зайві матки, так загинули Олег і Ярополк. Ти був тільки ножем у руці, рукою. Князь, витязем, русь. Тільки такий самозванець добуває вінка і слави, який є виразником бажань народу. Свен пройшовся по кімнаті, став про вікні, а довгу хвилину дивився крізь вікно, як його гридні зносили до вогнів на майдані здобич, знайдену в княжій гридниці. Від сходу біліло вже небо і віяло холодом близької осені. Відвернувся. Не питав я ні рунів, ні скальдів, сказав поважним спокійним голосом. Не питав нікого, тільки власного меча та власної волі. Отже, не буду слухати і твоєї балачки, Добрине, Хоча й за нею стоїть мудрість державного мужа. Та залишим це, а побалакаймо радше про скарб. Добриня зітхнув. Скарбу того нема на Берестовому. Я знав, що без дружини не вдержу в безпеці скарб, тому я віддав його земським і огнищанам. Путята буде знати, де він. Попробуй, Свене, якщо путята і земство віддадуть тобі гроші, то вони і твою владу приймуть. А ні, як ні, то вирву їм золото разом з життям, крикнув Варяг. Якщо твоя сива, то ще кажу, пробуй. Свен не надіявся, щоб скарб міг бути в руках земських бояр та міщанства. Він не знав, що Добриня після першого приступу недуги віддав усе срібло та золото від поручникам міщан та купців у присутності путяти. Свен зрозумів, що без скарбу, без доброї волі боярчого нищан його ворохобня надибувала нову перепону. Одначе ця перепона не зламала завзяття варяга, а зміцнила його. Ладним рухом руки попрощався з Добриною і вийшов на Майдан до своїх. Галір звістив йому, що із гридню Володимира не піддався ніхто, тільки кількох отруків попросило помилування, але це були збільшого хлопчаки діти. Що ж ти вчинив із ними? Нічого вони погинули теж, у нас не було часу бавитися з дітьми. Свен стіпив зуби, мало не вибухнув. Так, але не подумав ти, що це боярські діти, смерть яких не простять нам бояри ніколи. Ага, єдиний боярин, на якого глядається кунунг вікінгів, висить при його боці. Правда, підтвердив Свенове, в голосі його не було певності. Після того скорою ходою подався в посілля Рогніди. Княгиня вже не спала, але не встигла ще як слід одягнутися. Коли снори приніс вістку, що Свен надходить, на ній була тільки Мірта та верхня нагортка. Коротке втяти кілька місяців тому волосся ще не відросло, і вона швидко пов'язала його хустиною. Так прийняла Свена. Варяг привітав її з пошаною та довгу хвилину приглядався до неї з подивом. За останні місяці у вигляді княгині сталися чималі зміни. Краса її не та втратила жіночу ніжність і м'якість. Її пригарні риси наче скам'яніли в холодній суворості. Не любов красувалася на її обличчі, а повага та сила. Хвилинами стягала брови і затискала уста. «Вітай, ронію, доказав Варяг, сідаючи на ослін. «Як бачиш, я одним махом, як пристало вікінгові, Здобув Берестово і на моєму чолі великокняжа шапка нашого спільного ворога. Шапка? Не бачу її. Чую тільки, що ти побив гриднів та пограбував гридницю. Та надаремно я виглядала війська, наємних хвятвягів, варяйських полків, змійових човнів. Бачу голову, на якій є місце на вінок Конунга, та вінка не бачу. «Кривдиш мене, і мої гридні ворогнідо», – відповів Свен спокійно. «Недобре може він на княжу і крові сягати рукою по владу, коли вона йому не належиться а ще влада вкрадена в дитини, вона вказала рукою на ліжку і зяслава. Говориш, як жінка рогнідо, ти й бажала, правда, щоб наші земляки присягали на вірність йому, та з цього не вийшло нічого, ніякий вікінг, не покориться жінці, ні дитині. Сама знаєш, що я не бажаю влади, але мушу взяти її, бо як ні, то візьме її Галяр чи Еріх, чи якийсь другий ватажок раз вона випала з рук Володимира. У тебе є відпоручники деревлянських бояр, накажи їм. Привести рать, а вдержавши Київ ще до приходу Володимира, заволодіємо землями. Ми? Хіба ти, а не я? ворожим тоном відповіла княгиня. Так, я, але з тобою рогнідо, а після мене він. тут кивнув головою в сторону дитини. Кров хлинула до лиця Рогніди. Ніж убивці, отрута скорчені у смертних судорогах тіла, то свена, то й з'яслава, її власна смерть. Все те скублене, перемішане в якийсь дивовижний хаос, промайнуло блискавкою в її уяві. Вона рішилася відразу. «Хай буде», – сказала спокійно, – «я погоджуюся». «А ти не сподівайся деревлянської раті. Я сама надіялася, що пам'ять князя живе ще в народі».